Banca Transilvania -ți prezintă România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Cinci luni se fac peste câteva zile de când am discutat aici, la această emisiune, despre propunerea intempestivă a unor doamne parlamentare de la PNL de a scoate plafonul pentru indemnizația de creștere a copilului. Era pe 8 martie anul acesta când în Parlament a avut loc o adevărată lovitură, una planificată, mi-am dat eu seama, încă de atunci, dar acum o să vă și explic ce și cum. O lovitură ce a luat prin surprindere Guvernul și Ministerul Muncii, de exemplu, care nici nu au putut oferi un calcul privind impactul bugetar al măsurii atunci, nici nu au putut indica o sursă bugetară pentru finanțarea unor indemnizații, care ar fi depășit 3.400 de lei pe lună. Strategica a fost aleasă data de 8 martie pentru votarea măsurii în Comisia de Muncă. N-a fost niciun vot împotrivă și nici noi alți n-am prea avut ce cum comenta că era de 8 martie. Ulterior, președintele Claus Iohannis a avertizat guvernul să nu atace la Curtea Constituțională Inițiativa Liberalilor. Pot să vă mai spun acum, suplimentar, față de momentul de atunci, că prin februarie așa niște doamne de la Liberali m-au invitat pe mine Moise la o cafea și mi-au mărturisit că lucrează la un program de stimulare a natalității și pe care PNL avea să-și bazeze campania electorală de anul acesta. Voiau să ceară opinia mea despre cum ar putea fi implementat un astfel de program. Le-am spus opinia, v-am spus-o și dumneavoastră și aici și la radio și la TV... De foarte multe ori cred. Dar ulterior mi-am dat seama că întâlnirea respectivă nu urmărea opinia mea în privința unor măsuri de stimulare a demografiei, ci doar voiau să măsoare reacția unui jurnalist vis-a-vis -vis de scoaterea plafonului pentru indemnizația de creștere a copilului, lucru care s-a întâmplat nicio lună mai târziu. Cam la asta se reduce viziunea Partidului Național Liberal privind stimularea natalității, la o lovitură mediatică populistă, care, uite, azi, când societatea noastră freamătă la știrea că efortul statului cu indemnizațiile pentru creșterea copilului. A crescut cu 20 de milioane pe lună din iulie, când a fost introdusă măsura, că sunt părinți care primez 10 de mii de euro pe lună, azi când readucem indemnizația asta de creștere în discuție, introducând poate nesiguranța și teama celor care au planificat între timp un copil, gestul doamnelor de la PNL făcut de 8 martie nu mai stimulativ pentru natalitate nu este. Eu consider că exact lista de a sistemului, corecțiile făcute prea des sau tăierile, precum cea din vremea guvernului Boc, abia acestea sunt evenimentele ce atentează la creșterea natalității. Îmbogățesc, dacă vreți, imprevi imprevizibilitatea și perspectiva neclară pe care o au în general tinerii din România. Iar azi, asta este mult mai rău decât o creștere sau o plafonare a indemnizației. Cred că ar fi nedrept, zic eu, o adevărată crimă de fapt acum să ne mai punem problema plafonării indemnizației. Ar fi... Și neconstituțional, nu mă pricep foarte tare, adică părinții care s-au bazat pe această legislație și au conceput deja un copil, aceea ce să mai facă acum? Ne bate în joc de ei? Eu zic că n-ar trebui. Și mai cred că ei ar trebui să dea statul în judecată dacă statul modifică acum prin plafonare indemnizațiile. Dar cineva trebuie să plătească pentru astfel de lucruri, că, mare atenție, în perioada respectivă n-a fost doar aceasta singura propunere populistă, electorală, ce nu ține cont de faptul că cineva plătește banii respectivi, că după primii doi ani de viață știți copilul intră într-un sistem de gratuități, ce gratuități vin tot de acolo, de la buget, din numeroasele impozitele pe care foarte puțin de fapt le plătim în România. În Parlament sunt propuneri, ați auzit mai devreme la știri, propuneri care mai de care, prevăd deduceri pentru tineri, pentru bătrâni, pentru familie cu mulți copii, pentru cele cu puțin copii, pentru familiile cu venituri mici, pentru produse bio, pentru orice, că e an electoral. Și nimeni n-are curaj să zică nu într-un an electoral. Problema acestor inițiative, oameni buni, este că niciuna nu prevede sursa finanțărilor, Adică, mai concret, fie la ce alte subvenții sociale renunțăm ca să plătim indemnizații neplafonate, uite, de creșterea copilului, Fiece proiecte de investiții amânăm. fiece impozite mai mărim ca să susținem sistemul de asistență socială. Și aici e cheia problemei de fapt, că dacă ajungem să mărim impozitele pe muncă, așa cum am făcut inclusiv în perioada în care statul a intrat în criză și a tăiat indemnizațiile de creștere a copilului, atunci eu nu cred că am stimulat natalitatea, ba din contră. Dar acum haideți să revenim la dezbaterea de azi, care nu, nu este despre cât de bun sau cât de corect este sistemul în care statul plătește 35.000 de euro pe lună indemnizație de creștere a copilului unei singure persoane. Dezbaterea este cât i-a folosit această propunere doamnei senator PNL Mihaela Popa, inițiatorul proiectului. După toată această desfășurare de evenimente, vă întreb pe dumneavoastră ați mai acorda sau nu votul în această toamnă unui politician precum doamna Mihaela Popa de la PNL. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Lucia. Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Am emoții că e prima dată de mult încercam să vă prind. Bună ziua la ascultători. Da. Uh, referitor la subiect că s-a luat măsura asta, populistă, nu e corect. Poate mai corect, dar ar fi să se ia mai multe măsuri. Populiste. populiste. Să se ia da. toate măsurile populiste. Da. Problema da. e că banii de unde îi dăm, Lucian? Uh, Moise... Da. Autostrada asta de la Sibiu la Sede și de aia vreau să discut despre ea uh, au mâncat o grămadă de bani care tot așa, tot din bugetul nostru se duce De ce să nu putem să aducem banii pentru un copil sau pentru niște oameni ai noștri da. să putem să mâncăm atâta bani în plus în alte Nu am, dat -am înțeles asta cu autostrada Deci cu autostrada am făcut o prostie am pierdut bani, n-am câștigat. N-am înțeles cum putem să finanțăm nu. din autostradă indemnizația de creștere. Nu, tocmai asta zic. Cum am putut pierde bani acolo, da. de ce n-am putea pierde acum niște bani pentru un copil de-al nostru sau pentru niște oameni <coughs> noi? Că de, să... că de ce? Că minus și cu minus fac tot minus. În niciun caz plus, Lucian. Ok, eu sunt de acord. Dar atât timp ce putem să plătim banii sau să pierdem da. cum Putem și să mai pierdem și -a mai mulți, da? Lucian, dumneavoastră, a vă, ala vă ala -a -a imaginați bugetul statului ca fiind un sac fără fund? Eu vă spun că, dumneavoastră, știți câți bani dați pe impozite în fiecare lună? Nu știu, habar, păi ia să aflați, dumneavoastră, că dacă ați ști, poate va rustura. Și atunci poate nu ați mai zice, hai, domnule, să dea statul, că e tot din impozitul, dumneavoastră, Lucian, dacă plătiți un. Tocmai asta e o problemă, dar nu mă deranjează când îl, plă îl plătesc, că tocmai asta e, chiar plătim foarte mult, Cred că mulți dintre noi muncim mai mult pentru impozite decât pentru noi. Lucian, să înțeleg că dumneavoastră apreciați gestul, doamne Mihai, la popa de la PNL. Uh, chiar dacă e o greșeală sau asta o apreciez... E greșeală Lucian. sau nu e greșeală? Ori o apreciați, ori e greșeală. Hotărăți-vă. Uh, eu o apreciez. O deci Măsura asta, în, în, în ceea ce se întâmplă, în cazul ăsta, concret o apreciez. Lucian, o apreciez Lucian aș vrea să vă mai adresez o întrebare. Vă rog să nu vă supărați pe mine și să nu vi se pară o obraznică, dar nu are ieșit foarte clar din discuția noastră. Dumneavoastră știți ce înseamnă populist? Da. Ce? Adică, adică să iei o măsură în campanie electorală doar ca să primești voturi. Exact. Bun. Vă mulțumesc da. și îmi cer scuze că v-am adresat această întrebare. Sper să nu o considerați obraznică. Am vrut doar să fiu sigur că toți înțelegem sensul termenilor 0372069599 Lucian apreciază așadar o astfel de măsură indiferent care sunt consecințele ei Bună ziua Mihai Bună ziua Moise uh, În primul rând nu cred că ar trebui să discutăm neapărat despre doamna care uh, va a Hai, de proiectul De ce să nu discutăm? Trebuie să discutăm despre decizia finală a Parlamentului care din punctul meu de vedere e decizie corectă și o să spun și argumentul principal. Atât timp cât uh, o mică muncește și plătește impozite la o valoare, nu știu, de 8000 de lei, da. e normal să nu aibă indemnizația pentru mamă plafonată la 1200 de lei. Păi era la 3400. Era la 3400, dar să nu uităm că anterior, pentru persoanele care decideau să rămână 2 ani, în concediu de creștere a copilului a fost 1200 de lei. Da, legea respectivă a făcut mai multe modificări, e adevărat ce spuneți, e adevărat ce spuneți, într-adevăr a scos și niște da. inechități. Dar acum mă da, refer dacă... doar la scoaterea plafonului, atât. Da, e normal, dacă eu muncesc mai mult și contribui mai mult, da. e normal să și beneficiez mai mult în momentul în care am nevoie de susținerea pentru anume da, dar știți, indemnizația asta e pentru creșterea uh, copilului, nu pentru susținerea părintelui. Uh, ba da, pentru că părintele nu poate să și meargă la lucru și să crească și copilul în același timp într-o perioadă în care... Indemnizația se acordă loare... pe o perioadă în care nu mai mergeți la lucru. Dacă mergeți la lucru, exact. nu mai primiți indemnizația. Corect. Asta spun, pentru că părintele e în imposibilitatea de a merge la lucru Așa. și a genera venituri. Bun. După, ce, după cei doi ani, Mihai, știți că copilul are nevoie de școală, are nevoie de grădiniță. Astea sunt gratuite în România. De fapt, ele sunt alimentate de la același buget de stat, de unde se plătește și indemnizația asta. Da, de la același buget de stat, iar părintele, după cei doi ani, contribuie în continuare, cu sume poate mai mari sau nu? decât cele anterioare. Sau nu. Sunt foarte puține cazuri, din punctul meu de vedere, sau nu. Exceptând acum, adică discuția nu cred că ar trebui bazată pe persoanele care folosesc această indemnizație pentru un mod de a genera venituri. Ba nu, Sper putem să vorbim, iertați-mă, Mihai, dar putem să vorbim și despre sistemul de calcul pe ultimele 12 luni, care știți și dumneavoastră că permite umflarea veniturilor astfel încât din indemnizația să crească. Dom'le, totul pentru un scop Or, nobil, pentru creșterea correct, natalității, pentru copii, dar, sunt de acord. La fel, cele ultimele 12 luni, da modalitățile de creștere a indemnizației destul de restrânse. Adică totuși vorbim de 12 luni în care uh, trebuie să um, faci foarte multe operațiuni care te costă în impozite, în principiu, pentru a crește veniturile. Și nu cred că, la fel, cazurile acestea, din punctul meu de vedere, sunt foarte puține. Nu, vreau dar, dar să fie... vă atrag atenția că toate știrile de acest fel încep cu... O mamă care a contribuit ani de zile, dar poate n-a contribuit decât ultimele 12 luni, ca și e legea. Da, pentru că în ultimele 12 luni a găsit un job mai bun sau poate în ultimele 12 luni a, a avut venituri mai mari deoarece a lucrat într-un sistem public deficitar cu venituri mult mai proaste decât cele a, decente, îmi permit da. să spun și vă dau, un exemplu, sistemul sanitar. Și atunci, da, i-au crescut veniturile în ultimele 12 luni, dar nu pentru că a făcut ceva în sensul de a înșela statul pentru nu Eu încerc doar de să vă spun că una peste alta, gaura este evidentă și v-am spus, este estimați de data asta aici, de Ministerul aici, Muncii la 20 de milioane pe lună. Aici, din punctul meu de vedere, discuția ar trebui privită dacă, e o informație care nu o dețin la momentul actual, am înțeles că nivelul de impozitare ar fi limitat la o anumită sumă Aha. Că peste o anumită sumă a veniturilor <laughs> Nu, este vorba de, de în... Cred că vă referiți la plafonarea dar Care nu, nu sunt sigur de informație M-ați luat nepregătit Dar eu mi-amintesc că intră în vigoare din 2017 E o plafonare care se va Aplica atenție la cease. Dar asta nu are legătură Pentru că CAC, Bun, mă rog, legătură o alimentează. Pentru... Da, vă rog da, dacă este vorba doar de CASE, atunci discuția nu are legătură. Lim lipsa plafonarii mi se spare just. Dar da, puneți interesant -a problema, totuși. Uite, nu m-am gândit la asta. Dacă plafonăm, nu mai știu dacă a intrat din 2016 pe în vigoare și meciudă de chestia asta sau de anul viitor intră. Deci dacă, dacă plafonăm CSU, putem să facem plăți sociale fără plafon? Uh, din punctul meu de vedere, nu. Dar atunci nu trebuie stabilit un alt plafon. Fix, ba da, pentru că plafon... este plafonat CAS ul da acela să rămână și plafonul pentru care plățile speciale... Plafonul este pentru contribuția de pensii, CSU, da, și deși el alimentează bugetul asigurărilor sociale de unde bănuiesc să plătește și această indemnizație pentru mamă, de fapt totul se închide pe bugetul de stat, adică pe celelalte impozite pe care noi le plătim, inclusiv TVA, inclusiv atâtea și atâtea. Una peste alta v-am zis, sunt niște găuri uriașe în oala aia bugetară pe care Lucian mai devreme o vedea așa, ca fiind fără fund. În final ne închidem pe o creștere de impozite. 0372069599 Daniel, bună ziua! Salut, uite! Vă ascultăm. Uite, uh, în primul rând, să facem un calcul cu Vorbiți. stați locului, Daniel, stați locului când vorbiți la telefon că sunt niște fluctuații. Vă ascultăm. Uh, S-ar putea să n-am și foarte bun. Asta e uh, eu, eu am un băiețel de ani și înainte de a cu, cu, cu copil, aveam o rată de 5 la bancă. Daniel, îmi cer scuze, vă rog să căutați un loc cu semnal și eu o să rog pe Marcela să vă sune din nou. Da -ă, Marcela, ai numărul lui Daniel? Marcela, să-l sun pe Daniel peste 10 minute când o să găsească un, uh, un loc mai bun. Îmi cer scuze, Daniel, nu se auze. Victor, bună ziua! Victor? Alo, Victor, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, bună ziua simt, uh, prima dată când intr în direct uh, uh, Referitor la subiectul de astăzi uh, Nu aș mai vota un, uh, un astfel de deputat Dar nu aș mai vota pe niciunul dintre parlamentari Mare parte, majoritatea Pentru că majoritatea, uh, cel puțin cei care inițiază legi Nu uh, fac un studiu înainte, nu au oameni calificați Nu au uh, juriși, nu au, știu, consultanți. Uh, toți fac uh, în prag, prag electoral astfel de, de legi, uh, ca să voteze lumea, indiferent de costuri, costuri pe care noi le plătim ulterior. Uh, întotdeauna o lege trebuie să aibă o predictibilitate, trebuie să aibă o stabilitate în timp. Nu o modificăm de fiecare dată. Uh, fiecare cum, cum consideră. Am doi copii, la niciunul dintre uh, cei doi copii nu am beneficiat de astfel de avantaje. De ce? Pentru că a fost odată, când am hotărât noi cumva ne-am făcut calculele ca și familie, uh, a fost uh, anumite condiții. După lucrul ăsta uh, s-au modificat la un an, la doi, la eu știu. Da, e o mare problemă. Asta e o mare problemă Cu exact schimbările Astea foarte bruște de legislație Din acest domeniu Sunt de fapt cele care creează nesiguranță vă, Cum vă spuneam la început Lipsa unei perspective Nu-ți faci planificarea familială În funcție de câți bani îți dă statul Dar sigur ai o problemă că nu mai mergi la serviciu Și nu mai ai salariu Atunci când e în calcul un minim Și de fapt te o veste Că nu mai iei nici pe acela lucrurile sunt de fapt uh, urâte mai ales că statul român nu susține natalitatea și prin asta spun uh, nu neapărat banii de, in de indemnizație sunt importanți uh, nu facem copii ca să luăm șase sau o mie de lei cât este acum minim, uh, eu știu, să bem la cărciumă sau ce facem ulterior nu, uh, copilul are nevoie și de educație care nu este gratuită în România chiar dacă în, în Constituție așa spune dar nu este gratuită nici de cum plătim orice Orice, la stat plătim, de la prechizite, de la, de la cărți, de la absolut orice. Totul costă. Uh, deci nu e nimic gratuit. Uh, așa că asta e o utopie, ceea ce discutăm cu gratuitatea și susținea natalității. Uh, Cineva plătește o... salariile profesorilor, să știți. Uh, da, noi, noi. Da. Uh, noi le, plătim. Nu, noi le, plătim le plătește statul, statul. Dar atenție, uh, nu avem dar, o contribuție pentru profesori sau pentru polițiști sau pentru armată. Toate okay, se fac da. din alea 16%, impozii pe salariu, okay. TVA 20%, stat. mă înțelegeți, toate astea de acolo se plătesc. La un moment dat nu se mai ajung. Toți bugetarii exact, vor creșteri exact. de salarii, mă exact. înțelegeți? Exact, exact, exact. Asta vreau să spun. Noi, uh, noi reprezentăm statul noi contribuim pentru tot ce înseamnă aparat bugetar. Unde o sfârșită fel, salariul minim pe economie. Nu chiar pentru da tot. Victor, iertați-mă că vă contrazic da. într-un singur punct. Contribuie da. în momentul de față, contribuie destul de mult la funcționarea statului român și la gratuitățile așa zise pe care le avem sau nu le avem. Contribuie și copiii noștri prin acel deficit Arte, pe care da. dumneavoastră îl tot auziți la televizor vorbit, la deficit bugetar care înseamnă de fapt credit aruncat 10 sau 15 ani în viitor, când filiul va avea 30 de ani și va plăti pentru ceea ce mâncăm noi acum. Și punctul meu de vedere, de fapt, este următor referitor la această lege. Uh, ar trebui încurajat cei activi în câmpul muncii să aibă copii, ca și la rândul lor copiilor să fie educați să, în așa fel încât să muncească cu undeva 2000, 3000, 5000 de lei uh, salariu net, undeva pe acolo. Uh, trebuie plătită indemnizația în, uh, în corelație cu, uh, cu salariul uh, salariu mediu pe economie, nici de cum... Nu cu, cred că mai putem face până... modificare, iertați-mă. Eu, eu punctul, nu sunt de acord e cu, meu, cu dumneavoastră. Personal, nu nu cred, facem modificare. mai mult rău, facem la, fiul, dar la fel de rău ca și doamna Mihaela Popa, dacă acum după 5 luni venim și zicem omului de la Sibiu cu 35.000 de euro, ne iertați, v-am dat o apă. Nu, nu, nu, a, a, așa, așa ar trebui Deci nu neapărat acum trebuie să schimbăm Deja e târziu uh, Nu trebuie încurajați cei cu venituri mari Că deja cei cu venituri mari au cu crește copiii. Uh, și de asemenea nu trebuie încurajați cei cu venituri mici Să facă copii uh, pentru 1000 de lei, pentru 600 de lei uh, Să-i bea părinții la cânci pe un liberi. teren extrem de sensibil Extrem de alunecos Până la urmă Dreptul fiecăruia de a uh, face copii este sfânt. Un proces de intenție de tipul a făcut copii ca să ia indemnizația riscă să păcătuiască infernal, vă spun. 0372069599 Raluca, bună ziua! Uh, bună ziua, Moise! Uh, sincer, răspund la, răspund la prima întrebare. Nu aș mai vota-o pe doamnă Chiar dacă eu sunt în concediu de creșterea copilului și auzim, Pentru... dar nu e de acord Nu pare a fi de acord cu dumneavoastră Nu, nu, nu uh, Cu primul copil uh, am beneficiat De indemnizația de creșterea copilului După legea veche Iar cu cel de-al doilea care are șase luni Beneficiez de indemnizație după noua lege uh -huh. Nu mi s -a... Deci... Eu n-am niciun beneficiu, singurul beneficiu mai sunt 100 de lei pe luna. Ba nu, puteți dar să e... stați 2 ani acasă fără plafonare, ăsta este un beneficiu, deci legea asta nu este proastă în totalitatea da? ei. Da, nu nu în totalitatea ei. Uh, am stat 2 ani de zile cu primul sau 2 ani de zile cu al doilea, chiar dacă și acum aș fi primit doar 500 de lei. Să cu primul ca... a stat pe 1200. Da. Nu, nici măcar pe aia, aproape, m-am apropiat de ei. Pentru că n-aveați venituri -am atunci. atunci. Da, pentru că n-am avut venituri, dar... Să spun o chestie Consider că creșterea unui copil Nu implică sume chiar așa de mari to Toată lumea zice Păi am nevoie de bani ca să-mi cresc copilul Vă spun eu Că nu, nu ai nevoie de 35.000 de, de euro să zici... Raluca, nu e nimeni căzut copii. din lună să creadă că ai, că ai nevoie de 35.000 de, de euro. Aici se pune problema de a convinge o mamă sau un tată să-și întrerup, care câștigă foarte mulți bani și care poate, da. poate are o poziție importantă pentru societate, nu știu... Face ceva important, habar n-am de câștigă 35 Am, de euro. Da, da? l l convinc... de de euro. Să -l, să -l... În mod inevitabil de de există, de există o, o balanță. Dom'le, îmi întrerup cariera și pf, suma, vizvorul ăsta uriaș de bani pentru a face un copil sau nu? Vedeți? Și atunci indemnizația neplafonată ar trebui să-l convingă sau să o convingă să, facă, să opteze pentru copil. Da, eu una care am indemnizat E minimă, eu nu Deci, dumneavoastră, sunteți beneficiari al acestei legi Întrebarea și dezbaterea de astăzi este Dacă trebuie apreciat sau nu gestul făcut De senatoarea da, PNL Da, da, da, trebuie apreciat Dar eu finez acolo unde nu pot să apreciez Până în capăt, eu nu apreciez Să nu fie plafonat Adică neplafonarea venitorilor Să le plafoneze undeva, nu știu, la decimii de lei Sau ceva de genul Nu e clar dacă ați mai vota o sau nu a... Nu, eu n mai vota. -o. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599, încă o dată încerc să duc această. În mod clar, această discuție încerc să o duc astăzi către responsabilizarea politicienilor care, în momentul de față, propun lucruri cu mare impact social, care, uite, produc adevărate prăpastii în societatea noastră, doar pentru că avem alegeri. Mircea, bună ziua! Bună ziua, mă uităm. Vă ascultăm! Răspunsul meu este, aș mai vota-o încă o dată pe doamna, de un pic incorrect răspunsul, pentru că votăm partidile, nu mai votăm oameni, nu? Deci aș vota cu PNL și de ce lucrul ăsta? Pentru că este absolut normal și mi se pare normal că dacă contribui cu sume mari, să fii sprijinit cu sume similare. Dacă aceste sume care sunt plătite ca indemnizație pentru creșterea copilului a, sunt prea mari și bugetul nu le poate susține, ar trebui să limităm și a, partea de contribuție. Da? Pentru că chiar tu ai spus în a, discuția cu interlocutoarea anterioară că a, aceste persoane s-au putea să aibă niște poziții, poziții importante care nu întotdeauna ești sigur că la întoarcerea din a, acel concediu Îți mai găsești poziția respectivă sau nu găsești și șicane prin care... Da, eu sunt deci, de acord cu dumneavoastră Mircea, dar chiar credeți că scoaterea acestui plafon încurajează natalitatea în România? Nu, nu încurajează natalitatea, sunt de acord cu tine, însă încurajează natalitatea pe uh, segmentele uh, cu venituri superioare, să spunem așa, unde îți pui multe întrebări înainte să iei decizia asta... Dumneavoastră faceți parte mari... din acest segment cu venituri superioare? Da, și da, aveți da. copii? Pentru că uh, am un acum, da uh, e... Dar nu mi-am luat, să știți că nu mi-am luat încă uh, Mă gândesc dacă o să-mi sau nu o să-mi Dar nu mi-am luat Sunteți uh, proaspăt tătic Proaspăt tătic, da Cu venituri da, mari Da. da. Cu venituri mari, da Deci dumneavoastră când ați luat decizia să faceți un copil? Înainte de lege. Înainte de lege. Deci nu v-ați gândit, doamne, eu un plafon acolo și așa da, mai departe? dar uh, un copil nu se creșterea cu bani. Cum am spus și o doamne, nu sunt necesari banii respectivi. Dar dacă, de exemplu, nu știu, aveați o altfel de perspectivă legată de... Vedeți, noastră Mircea, în general tinerii fac copii, iertați-mă, acum nu vreau să introduc o discriminare urâtă de tot, dar din motive biologice, după o anumită vârstă nu mai poți să mai faci copii. Deci mai desi Asa. tinerii sunt cei chemați sau așteptați, mai bine zis, de societate să facă copii. Pro Asa. Problemele lor se leagă în special de stabilitatea locului de muncă, de accesul Vedeți? la locul de muncă, de locuință. De... de locuință, exact. Da. Pentru asta e pentru asta uh, un aspect pe care, mă rog, până acum n-a fost menționat. Faptul că atunci când ai venitul mare, ai și cheltuieli mari. Asta e niște rată, adică ai... Uh primiți un standard ceva mai mare, te-ai luat o casă în loc de un apartament și așa, și ai niște lucruri care te împing să uh, nu petreci timp cu copilul, să apelezi la o bonă, da? Și uh, toate beneficiile astea uh, pe care, de care ar, putea, uh, care ar putea fi oferite copilului, uh, uh, nu le, uh, nemateriale, mă refer, că nu din indemnizație uh, le oferă, dar nemateriale. Prezența ta... Uh, Împreună cu el, timp oferit uh, dezvoltării și așa mai departe. Dar asta nu de știți? Și atunci uh, uh, vine întrebarea care și pun, eu mi-o pun uh, cu venituri uh, mari. Uh, de ce trebuie să uh, sprijinim doar uh, cei care au venituri uh, medii, să spunem? Pentru că, uh, la finalul trecut, era atingea. 3.400, da. De da, deci da. oameni se cu peste 4.000 de, de lei pe lună Nu erau deloc exact. mici astfel de da, da, Medii, spunem medii, da? Și să ignorăm pe cei uh, cu venituri mari De ce trebuie să-i sprijinim? Deci întrebarea noastră e de ce trebuie să-i sprijinim doar pe cei cu venituri mici și medii confort. Adică confortul, bă uite, te poți ocupa de uh, copilul tău Te poți ocupa de copilul tău uh, Pentru că nu o să ai probleme materiale pe perioada pe asta uite, Mie mi se pare dor... evident răspunsul la această întrebare de nu păi, mie... Nu știu, mie mi se pare evident. Păi, spuneți nu înțeleg eu. <laughs> pentru că cei cu venituri mari poate n-au nevoie de ajutor. E vorba de un ajutor? De un confort. De un confort. Da. Bine, Mircea, cum spuneți dumneavoastră? Atâta doar să ne ajungem să creștem impozitul pe muncă pentru a plăti confortul. Încă o dată, nu, nici măcar nu vreau să mă pronunț în privința asta nu cred că influențează atât de mult natalitatea scoaterea plafonului respectiv. Și statistica arată, deci ok, sunt 200 de persoane care depășesc plafon, 240 de persoane care depășesc plafonul. Deci, vă dați seama cât a crescut sau cât o să crească natalitatea în perioada următoare? Acum, dacă ar fi să duc discuția într-o direcție perversă, Cred că statul obligat fiind și din punct de vedere moral și din punct de vedere legal să ofere oarecare predictibilitate cetățenilor săi, ar putea să zic acum, știți, lipsa asta de plafonare o să dureze 2 ani. Din 2018 o să revenim la plafon. Vă dați seama ce explozie demografică o să avem în ăștia 2 ani, dar vă dați seama ce gol demografic vom avea după aceea? Ce ziceți Alina? Bună ziua! Bună ziua! Um, aș spune că în primul rând această lege a trecut prin uh, Parlament Deci nu este o inițiativă din partea unui om Pot, pot fi foarte multe dar Adina, inițiativă... dacă nu v a fi povestit tot meza în plasul, da, Cu discuțiile a trecut prin cu doamnele Parlament. liberale Cu domnul da. Iohannis, care rămâne da. președintele PNL de la Cotroceni Din păcate pentru țara noastră Aș înțelege să-mi băgați un astfel de argument. Bun, da, Doamnă, în a momentul fost care... focătură, vă rog să mă credeți, că a da, fost practic... sunt de acord okay. cu dumneavoastră, dar vroiam să spun că în momentul în care această lege a trecut prin Parlament, a trecut cu acest calcul referitor la venituri. Deci în acest moment, indemnizați salariile, cel puțin, beneficiază de o plafonare la calculul contribuției de CAS din care se suportă aceste indemnizații. A intrat din 2016, nu știam sigur asta. Da, în schimb, Deci în salarii la dacă La activitățile mă independente, la activitățile independente, asigurarea de uh, cease, cum se numește, era, cum să vă spun, uh, era suma minimă. Te putea asigura la suma minimă, care anul trecut a fost 845 lei bază de calcul. Deci, cineva din activități independente poate să aibă un venit pentru care plătește impozit pe venit și contribuție de sănătate după venitul realizat. Însă, contribuția la acest sistem din care se suportă aceste indemnizații a fost la suma minimă. Bănuiesc că a fost la suma minimă pentru că majoritatea au făcut așa din dorința de a nu plăti sume suplimentare într-un sac fără fund. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Deci în momentul în care a trecut această lege prin Parlament, nu s-a ținut cont de contribuția la această la acest uh, fond din care se suportă indemnizația. Nu s-a ținut s cont de faptul că CASE-ul este, este plafonat, ziceți, da? Da, da, pentru că la aceito activități independente suma a desfințez... de 45 de lei pe lună la care se contribuie. contribuit. voi să vă desfințez raționamentul? spuneți Știți dumneavoastră cât este deficitul la bugetul asigurilor sociale de anul ăsta? Știu că este foarte mare, știu, este că ne plătim, de euro. știu că ne împrumutăm ca să plătim pe. Este mai mare decât deficitul. Da, tot tocmai deficitul de aceea, statului. sunt de acord ca o persoană care cotizează. De exemplu, salariile la salarii, da, într-adevăr, contribuțiile salariale sunt după venitul realizat. Încerc să vă spun, Alina, că de celor fapt... celor cinci salarii minime, medii pe economie. Alina, deci încerc să vă spun că indemnizația plafonare. pentru mame, chiar dacă se plătește de la bugetul asigurilor sociale, vine din impozitul pe salariu, de fapt, la de 16%, care nu de. e plafonat. Da, este impozitul pe salariu, nu impozitul pe, pe venituri din activități independente. Deci, uh, acum, mi este foarte greu să cred că persoana de la care a pornit uh, toată această tevatură a avut venituri din salarii pentru care are această indemnizație. Eu cred că ar trebui să-i acordăm un beneficiu de bună credință. Așa cum ați auzit, Fiscu face niște verificări. Suma este într-adevăr neverosimil de mare, dar sunt și alte sume mari care arată că sistemul, mă rog, a fost gândit așa, hai să facem o lovitură mediatică de 8 martie. Vă rog să mă iertați. N-au existat niște calcule înainte. S-ar putea să mai existe și alte găuri. S-ar putea, nu știu, să descoperim că sistemul poate fi fraudat. De ce nu? Ca așa se întâmplă când facem lucrurile pe grabă Ca să ne aplaude de lumea la televizor Bună ziua Marius, Marius? Bună ziua domnul Moise da, vă Bună ziua domnul Moise, bună ziua ascultătorilor uh, legate de, de spectacolul dumneavoastră Nici eu nu sunt de acord cu această lege Și eu ziceam o plafonare și presupun că Orice venit ar avea un om Oricât de bogat ar fi dar plafonarea până la 10.000 euro pe pe lună. Eu, eu, cred, mână, eu cred că nu mai are rost să vorbim despre asta. V-am explicat de ce. Da. Deci da, dacă dumneavoastră ați da. înțeles din probleme. ce am spus eu că nu sunt de acord cu uh, scoaterea plafonului, e târziu pentru asta. N-am fost de acord atunci. Acum sunt de acord dar pentru că... Nu, se poate scoate? Nu se facem foarte mult rău unor oameni, ca. domnule. Marius, nu poți, după ce ai făcut un copil, să vină status sau societatea să zică, hai bă, pleacă de aici că ți-am dat apă. Nu-ți mai nu dau atâta cât... Dar, dar nu-mi spuneți mie că un om nu poate, o familie nu poate trăi în România dacă nu trăiește... Nu intru una. în această dezbatere cu dumneavoastră. Vă spun că e un contract social când faci o lege și zici 85% fără plafon dacă faci un copil, ăla e un contract social. Dacă eu fac un copil și după aia vine statul și zice, și zice pleacă băi gurane de aici că te-am mințit, te-am păcălit, eu vă apoi, apoi vă, vă, vă rog nu. să mă credeți da. că mi-adun boarfele și plec din țara asta. Care mereu și, și mereu și mereu la intervale regulate de timp dă pe cetățenilor săi, cum a fost pe vremea lui Boc. Păi dumneavoastră, da, după ce... Legat de vremea Nubochii, vă dați, eu sunt funcționar. Sostia da. mea este cu activitate independentă, este medic. Când am avut acele tăieri de salarii, toată lumea, inclusiv ea a rămas însărcinată, mi s-a născut al doilea copil, mulțumim Lui Dumnezeu, sunt sănătos și nu avem probleme. Chiar asta e o, e o mulțumire. Dar, din cauza unei persoane, sau mă rog, la două persoane, celor de la ANAP, care au calculat că la activitate independente se calculează estimativ. Da. Și având în vedere, Marius, unde vreți să uh, ajungeți? Făcut deci, da. domnule, încă o dată vă spun așa... Deci eu vă sp Am da, deci astea sunt lucrurile care, de fapt, la la de fapt, frânează natalitatea în România. Lucrurile care chiar alungă cetățenii. Îi alungă și pe născuți, mă înțelegeți? Nu că nu stimulează pe aia nenăscuți să se nască. Astfel de lucruri, că-l aud pe prietenul mândruță, mă rog, scrie și el pe internet pe acolo. Domnule, Acum nu o să plătim pe împărși cu diamante. Prietene, în momentul în care ai făcut un astfel de contract social și i-ai spus cetățeanului tău că o să plătești, o să-i plătești indemnizație ca să scoți, să plafonezi, trebuie să dai un termen până la care, pur și simplu, omul respectiv trebuie să iasă din plată, adică să te ții de contract. Așa mi se pare mie. Iertați-mă, m-am implicat în această dezbatere mai mult decât ar fi trebuit. Cătălina, bună ziua! Bună ziua, domnul Moitem, îmi bucur să vă aud. L ascultăm Frăitor la doamna care a uh, inaugurat... Cătălina, la... bate vântul rău la dumneavoastră. Da, două secunde, imediat. Așa. Uh, auziți acum? Da. Nu aș mai vota -o, în niciun caz pe doamna, pentru că a făcut lucrurile doar pentru jocul ăsta mediatic și pentru a uh, face cât mai multă reclamă pozitivă, ca să zic așa, și n-aș mai vota, însă cu referire la lege, la plafonare sau neplafonare, Uh, cred că dacă domnul acela din uh, Sibiu că primește o asemenea indemnizație Este pentru că a muncit omul și are dreptul la banii ăștia uh, La urma urmei eu am stat cu emoții Am născut a doua, al doilea copil, fetița în februarie Și asta cu emoții pentru lege M-am bucurat foarte tare când, când a fost uh, aprobată Dar... Uh, și mă gândesc că. nu au gândit-o deloc. În momentul în care au făcut legea, au vrut doar să-și doar să facă uh, reclamă pozitivă. Au gândit-o, dar au gândit-o, nu știu cum, au gândit-o cu consultanții politici. Cum a da. reacționat, că de-aia, probabil și pe mine și pe alți jurnaliști ne-au testat în felul ăsta. Băi, da, noi, noi vrem să facem un program de creștină. Dar ce părere ai tu dacă am scoate. Doamne, zic că nu ar stimula natalitatea, așa am răspuns la vremea, nu cred că ar stimula foarte mult. Voi concentrați-vă pe locuințe, pe alte chestii care chiar contează într-un astfel. Deci ei și-au făcut niște calcule, dar nu calcule de impact bugetar, calcule de, nici măcar de stimulare dar ei și fac calcule de impact electoral de fiecare dată. Îmi cer scuze Cătălina și de la dumneavoastră și de la Cristian, care e pe linie, dar nu va mai intra astăzi, se termină emisiunea. Voi încerca să redeschid acest subiect În perioada următoare Daniel, cu care nu ne-am putut înțelege Din păcate n-a mai avut semnal deloc După ce -a îmi spune Marcela și n am mai putut Să-l prindem Voi încerca să vorbesc cu dumneavoastră Despre aceste lucruri pe care politicienii noștri Ni le pun pe masă acum înainte de alegeri Pentru că le vom plăti noi Sau copiii noștri în anii următori Nu se termină lumea după aceste alegeri Ați ascultat România în direct La Europa FM